Anapot kívánok kedves hallgatók! Ez itt a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök a lázatos narrátorával, Panx Nud no Mai majd műsorunkban kulturális vizekre evezünk, arra gondoltam, hogy időnként vannak gasztronómia, időnként könnyed de témák, itt vásároltam, ott vásároltam, ezt tettem, azt tettem, arra sétáltam, arra jöttem, mentem, de most egy kulturális intézménybe szeretnék el látogatni az önök segítségével. Arra vagyok kíváncsi, hogy önök közül voltak-e olyanok, akik rendszeres látogatói voltak a Nagymező és az Andrási út, akkor még népköztárság útja volt természetesen, a lengyel tájékoztató és kulturális központnak, aminek volt természetesen egy üzlete is, mint említette az imént történtek, hogy nagyon jó dolgokat lehetett ott venni. Én egyszer vásároltam a lengyel tájékoztatás és kulturális központba egy olyan jelvényt, amin, hát nagyon szép jelvény volt, egy piros-fehér és egy piros-fehér-zöld zászló volt egymáson keresztbe téve, jelezve azt, hogy magyar-lengyel két jó barát. A 80-as évek elején nagyon sokan hordtak ilyeneket, akiknek mondjuk nem volt szöldő vagy nem tudtak szerezni olyan illegális jelvényeket, ami, mit tudom én, a, a horgony rajta a P betűvel, ami ugye, ugye engyele, ellenállás e, jelre volt, e, aztán ennek volt a horgony az S betűvel, ami a szorazolítást jelentette. Szóval voltak ilyenek, de az egyszerű embernek a tiltakozó jelképe, az a gombjukban hordott e, rádióellenállás, vagy pedig, a piros-fehér, illetve piros, lett, piros zöld zászló. Szóval ilyet vásároltam ott. Persze mindig megnéztem a, a lengyel jazzlemezeket, azt néztem, hogy miket vennék meg, ha nem szakítottam volna pankoskodásom miatt a jazzzenével. Megnéztem a flakátokat is, mert azok is nagyon jók voltak. Illetve hát hallgattam azokat a történeteket, amelyek a lengyel kultúra házáról szólnak. Ott volt például az a legendás történet, amikor Pák Tibor az 56 után forradalmár is jogász bement egy hialtáról rendezett konferenciára, amit a, ebben a központban tartottak, ahol ott voltak a szovjet diplomaták, és bement Tibi bácsi, és a maga keresetlen szavával a gyalázatos moszkvai birodalmat elküldte a halál fülére, és hát nagy botrány volt, tehát a szovjet diplomaták elhagyták a rendezvényt, és nagyon meg voltak sértődve Pák Tibor akciója miatt. De persze voltak mások, is a leírások szerint a 70-es években a Magyar Demokratikus Ellenzék Meleg ágya volt a lengyel kultúra háza, oda jártak jazz hallgatni, illetve lengyel filmrendezőkkel találkozni. A lengyel intézetnek a honlapján láthatók kis fotók, amelyek a lengyel rendezőket, meg a lengyel dzsesszenészeket, meg a magyar rendezőket ábrázolják. Mi van, Danikám? Megtaláltad a zenét? Nem találtad meg. Aha. Arról van szó, hogy arra próbáltam rábírni Kemény Dánielt, hogy segítsen nekem, és a kontrollcsoportnak a Polák Vegért Vábratánki című számát halásza elő. Persze rossz helyen kereste, vagy nem jól írta be. Addig míg a hallgatóknak eszébe jutnak ezek az élmények, amik a Legyel házához kapcsolódnak, és hívják a 24 3, illetve 24 as számot, Addig ezt fogjuk meghallgatni, amit Bárdos Deák Ágnes énekel ezen a formátumban, de szerintem nekem volt egy olyan is, amin a, az Ági és a, a Kis Tamás Laci énekelte, tehát a Polak Vegér, Dvávratánki, Magyar-Lengyel két jó barát emel kardot, kupát, erről szól a dal. Ez is az ellenállás része volt a 80-as évek elején. Szóval hívenak bennünket, mert biztos vannak olyanok, akik mondjuk ha nem is jazz miatt, hanem mondjuk a Chopin klub miatt jártak a Lengyel Kultúra házába. 2407953, illetve 2406953, áraszanak el, ha lehet, kulturális élményekkel, izgalmakkal meséljék el, hogy hogyan is volt ez a Nagymező és az Andrási Sarkán. Halló, jó napot kívánok! Szia, Miki, én vagyok. Hello, uh, szia. Nem azért, nem ezzel kapcsolatban uh, szeretnélek hívni, mert nekem nincsen ilyesmi emlékem, uh -huh. hanem azt szeretném megkérdezni, hogy tudnál-e egy műsor csinálni arról a helyről, a, nem tudom, pontosan azt hiszem, talán a Balettintézet uh, alaksorában volt, ha jól tudom. De te mindig elő, első... mindig, mindig jössz ezzel, tehát... Igen, ahol az, az, az első este Tefenburi volt, igen. Igen. De tehát, hogyha már az annóhoz kapcsolódik, kapcsolódik, akkor talán lehet, egyéb. Hogy a balettintézet az András szerintem az ott Az, volt, az, az, o, az operáza szemben álltad, persze is. És, és igen, olyan végel hosszú kilométeres sorok álltak. Nem olyan sorok álltak, mert hogy, hogy, hogy körbeállta a tömeg. Akkor körbeállt. E, e, a... Tehát nekem olyan a Valletti Ez az elnökválasztásnak volt egyébként, az estefem uh -huh. elnökválasztásnak a, a beiktatási ceremóniája, ami hát az estefemnek egy ilyen legendás rendezvénye volt, és valóban olyan sokan voltak, hogy nem fértek be az emberek, és rendőrök lezárták az András utat. Ó, amin... arra nem emlékszem, mert én akkor már nem voltam szerencsére. Ez volt, és az móni, 1800 uh -huh. Móni, aki alacsony volt, és, és és kicsi, mondta, hogy jó napot kívánok, hát engedjenek már be, mert hogy én vagyok az 1800 Móni, és akkor az emberek a fejük fölé emelték a kezüket, és úgy egymás fölött adták be az 1800 móni és így tudott bejönni az estefem rendezvényére. Jaj, hát Na, de, az de hát voltam. ezt én elmesélem, de hát kit is. Nagyon ez jó ez volt a búdi, és ez nagyon jó annak, hogy a tök csinálna egyen. És ott én a párizsi Mikit hívt meg, vagy beszél volna, mert. Nem tudom, hangja, hogy mi van. A hangja nagyon-nagyon jó volt. Igen, a pár... mondjuk hogy innen... kiábrádító volt találkozni, mert nem úgy nézett ki, mint Be volt rúgva Miki? Nem, nem, nem, csak így ha a hangja, hangja alapján... Ez sármos fiatal meg, ember, ehelyett e -e meg nem. Uh -huh. Igen, de aranyos volt, csak olyan más volt. De az egész nagyon jó volt. Tehát mi, mindig ez van, hogy rádiós van. hangokat így megkedvelnek az emberek, és aztán meglátják azt a sok szerencsét. Nem, nem. nagyon aranyos volt, de minden, csak hogy nem ilyennek képzeltem el. Uh -huh. De jó volt, nagyon csodálatos, fantasztikus buli volt, úgyhogy nagyon-nagyon hiányzik az este, meg a Viki Dél a jó kis zenékhoz. Jól van, Én akkor rendben van, szólok, a, szólok Árva Britának. Jó, miért hogy... megyünk. Jó, jó, jó. Csó. Szóval a kis kitérő után, ami arról szólt, hogy, hogy mi volt a balettintézetben 2000-ben, az Estefemnek az elnökválasztási kampánya, és mind a beiktatási, elnök beiktatási ceremóniája zajlott ott, amikor a héjak és a galambok indultak el a választáson, amit természetesen a héjak nyertek meg, mert elcsaltuk a szavazást, és galambék meg a háttérbe szorultak, és nem ők lettek az elnökök, de akkor elrabolták Superman elnököt, és így lett a, az Estefem elnöke galamb. Szóval 240793, mert a 24 06 95 3, a lengyel tájékoztatási és kulturális központ lenne a mai műsor témája, és ha már így eltértünk, akkor arról beszélgettünk itt Kovács Veronikával a műsor előtt, hogy honnan van a kapaszkodj Malvin jön a kanyar, vagy vigyáz Malvin jön a kanyar, melyik is a helyes az önemlékeikben, hogy él ez a, ez a, ez a szólásmondás. Az én állításom az, hogy, hogy volt valamikor a 40-es évek végén a udasmódinak egy címlapja, ami malvin püspökötte ábrázolta, aki éppen leesik a szocializmus útján, e, nagyon erősen balra kanyarodó járműről, és annak volt a, a kép aláírás, hogy vigyázz Malvin, vagy kapaszkodj Malvin jön a kanyar. De hát lehet, hogy a hallgatók jobban nevelekeznek erre. Ezt is elmondhatják a 24 073 vagy a 24 06 95 as telefonszámon, és mindenféleképp legyen film, jazz, plakát, képzőművészet shopen. Erről szólna ma az Annu, meg a kontrollcsoportról. 2407953, 240693 a kontrollcsoport, amelynek minőségéért most kérünk elnézést, akkoriban még nem sikerült jól, illetve kiváló minőségben rögzíteni a számokat, elnézést kérünk. A lengyel kultúráról és a tájékoztatási központról, a lengyel intézetről beszélnénk ma az annó Budapestben. Két telefonszámunk van, mint említettem, a 2407953, a 2406953, halló, jó napot kívánok! É, jó napot kívánok, Sapfer György vagyok, Budapestről. Üdvözlem, Pancszantad Miklós vagyok. Nem hozzáfűzni vagy nem kommentelni szeretnék, hanem csak egy bátortalan kérdést feltenni. Okay. Próbáljanak meg utána járni annak, hogy miért van, hogy a hivatalos Magyarország tökéletesen megfeledkezik a 70-es évek egyik legkiválóbb pedagógus személyiségéről, Varsány Kristo bácsiról aki valóban ezreket tanított Lengyelre a Lengyel Kulturális Intézetben. Igen, igen, olvastam erről a újságcikket, hogy, hogy a ott... Magánemberek százai voltak ott a századik születésnapi alkalmával, uh -huh. és a hivatalosságok totálisan megfelelkeztek róla. Ennek próbáljanak utána járni, hogy mi az oka. Jó, hát föltette a kérdést, lehet, hogy lesznek olyan hallgatók, akik, akik azt fogják mondani, hogy igen, ő, ők is, vagy ő is ott tanult nála. Ez, ez életi személyek is, akik, akik a mai közéletben szerepelnek, akik az elmúlt 28 évben szerepeltek, és nagyon sokan mások. Önnek mire jutott eszébe ez a kérdés, a műsorral kapcsolatban? Mert a Pista bácsináltan, hogy nem lengyelő. Tehát ön is a Lengyel Intézetbe járt? Persze, persze. És, és ki? azóta hivatásos tolmácsként üzemelett, állt a kenyeremet és az életemet köszönhetem meg. Mesélj egy kicsit a, a Lengyel Intézetről. Hát a 70-es évek vagy inkább. Igen, hát a hetben, akkor, játsz, akkor még lengyel akkor. tájékozató és kulturális központ volt, de az már a nagymezőben volt. Hát, az már a nagy mezőben volt, így van, ami az, én az autostopos nemzedéket tartozom, ott alakult ki a szimpátiám, és hát aztán elkezdtem tanulni, a hogy is Hogyan Hogy alakult ki az autóstop, hát. hogy kerül az autóstop? Az autóstopos nemzedék képviselőjeként jártunk kint meg érettségi előtt Lengyelországban is látokkal? Értem. Hát ez volt 69-70. Jó, eh, földobtuk a labdát. Eh, nyilván lesznek olyan hallgatók, akik emlékezni fognak. Eh, Én remélem, nagyon remélem. Köszönöm Kényleg szépen. Megható volt ez az egész legenda a Pistavácsikai Egyeteken. 70-es évek lengyel kultra is intézet. Köszönöm Kudrális szépen. Pista Köszönöm szépen. Viszont hallás. És persze 24 07 96 a hallgató feldobta a labdát. Lehet rá válaszolni, vagy lehet rá gondolkodni, vagy lehet élményeket hozzáfűzni, hogy ki hogyan tanult Lengyelül, és miért tartotta fontosnak. Ezt a vonaltúsú végén pedig itt van velünk Mészáros Márta filmrendező. Készcsókon Márta néni. Nem, néni, néni. Jó, jó, jó, jó, jó, Márti. Legyenekkel beszélsz akkor néni zavat ott nincs néni. Ott, um, úr hölgy van, vagy tisztelet. Hát mi az a néni, aki a utcát csöpi, szegény néni. J jól van, Márta, jól van, bocsánat. Ez a kultúra. Úgy oh. kezdjük. Néni, néni. Mi az, hogy néni? Mondd meg, hogy mi az, hogy néni. Az egy, egy kedves megszólítás? Az nem. Az ha, nem ha nem, hát nem, jó. Az okay. senkinek soha nem volt kezdet. Jó, akkor... Nagyon beszéljünk másról. Beszéljünk másról. Hogy kerültél a Lengyel Kultúra házába? Láttam olyan fényképet, amik arról szólnak, hogy ott ácsorogtak valamikor a 70-es évek közepén. Igen. Uh -huh. Hát nem. nem emlékszem, hogy ott ácsorogtunk. Hát én úgy kerültem, én, én megismerkedtem az Andrzej Vajdával nagyon, nagyon korán, amikor még a, az első filméit csinálta, a kanált, meg, meg illés, akkor én kimentem Lengyelországba, Varsóba, ahol egy egy összejövetel volt, filmesek összejövetele, és, és a, amikor még romos volt, Varsó, és nagyon-nagyon háború után voltunk, és akkor úgy, így szerettem bele a Lengyel, Lengyelországba. Egyébként filmen, filmen keresztül, Vajdán keresztül az ő első filmei, és aztán még nagyon sok nagyszerű filmet láttam, és, és aztán Jancsóval is többször jártunk, Jancsó összebarátkozott a Vajdával, és ez így kezdődött a kapcsolatnak. Olvastam tegnap egy cikket, ami arról szól, hogy Anjai Vajda és a magyar kultúra viszonya, és akkor szóba kerül az, hogy a Miklós, Jancsó Miklósnak volt egy háromszög alakú szobája valahol az Asztória környékén, de hogy oda nem lehetett a Vajdát elhívni, és akkor valahol a főváros kocsmáiban beszélgettek végig hosszú estéket meg éjszakát. Hát igen, ezt én szerveztem. Uh -huh. Igen, hát ott elfelejtettem a kocsvannemét ott a, a vízi mögött a a Szálloda mögött volt egy, egy híres kocsma, és ott mindig jó borokat és söröket lehet kapni, és oda mentünk a langzséjel, én is ott voltam, jelen voltam és beszélgettünk. Én azért voltam is, amellett, hogy én is filmrendező voltam, akkor még nem csináltam játékfilmet, még dokumentumfilmet csináltam, de én miután tudtam oroszul, könnyebb volt beszélni, az emce is tudott oroszul valamit, és a lengyel egyébként is hasonlít, lehet kommunikálni. A Miklós az nem tudott szávnyelveket. Ahogy visszaemlékszel, az ellenállás szimbóluma volt, vagy az ellenállás központja volt, vagy lehetett a lengyel kultúraháza? Itt Magyarországon? Igen, igen. Hát... Lehet, hogy megcsalja hát, az emberek emlékezetét már ez? Hát nézz, úgy mond, hogy a lengyelek az, az biztos, hogy... Ö, Hát az 50 években az egyforma volt, itt nagyobb tisztelték a lengyelek és a, a Magyarok egymást. Aztán ez, ez évekkel, eh, hogy múlt az idő, azért a, a lengyelek azok sokkal harciasabbak voltak, és sokkal ellenállóbbak voltak mindenbe. Mindig végig, aztán, aztán az én életem úgy adódott, hogy, hogy én elkezdtem Lengyelországba dolgozni, csináltam először dokumentumfilmeket, akkor, akkor beleszerettem a Novicki-be, aki egy, egy, egy nagy színész volt, és, és akkor többször bentem Lengyelországba, és elkezdtem később játékfilmeket is csinálni. Hogy látod, Már jobban szeretnek a lengyelek bennünket? A, a, a, a, uh -huh. a lengyelek azok mindig nagyon szerették a magyarokat, de volt, volt a valami furcsa dolog, hogy, hogy mindig azért megkérdezték, hogy, hogy miért passzívak a magyarok, ezt nem értették. Nem értették, mert ők nagyon aktívak voltak ott. Azért nagyon élesen működött a Solidarnost, ami millió, millió számú volt idő, mikor tízmilliósak voltak, és nagyon, nagyon erős volt a... A, a, a harc nagyon, nagyon, nagyon köztudott volt, és nem, nem volt se titokzatos, se eltitkolt, tehát persze nagyon sok embert letartóztattak, meg minden volt, de, de, de nagyon működött, erőteljesen működött, és ez működött a filmgyártásba is, mert a lengyel filmek. Mindig arról beszél a szab szabadságról. Az akkori filmek, azok kifejezetten a szabadságról szóltak. Lengyelországban ugyanúgy betiltották a fil... hmm. Lengyelországban ugyanúgy betították a filmeket, mint Magyarországon, mondjuk a lengyel filmeket. Hát, ha visszaemlékszem. Ah! Magyarországon nem tiltottak be filmeket. Milyen filmeket tiltottak Jó, be? hát én biztos, hogy a, a, a vasembert azt hosszú éveken keresztül csak egy VHS közöttel láttam, amihez... Hát az az egyetlen, amit betiltottak, a vasembert azt ennek betiltottak. Azt át kellett vágni, és hogy az, az igen, az a baj volt. De egyébként nem, nem sok filmet tiltottak uh -huh. be. Magyarországon, Magyarországon is... Hát itt se sok filmet tiltottak be, ebbe tiltották a gazdag Gyuszi filmjét. A határozatot? Nem, tudom. Mi? A határozatot? Nem, nem, nem, amit utána csinált az a énekes, éneke, énekelnek, ami egy A válogatás nem... című film. Igen, igen, igen. És, és, és aztán betiltották az én filmemet. Illetve hát egy kicsit bacsót. É, é, bacsót nem tiltottam. Miért, de... miért a tanút lehetett a, látni? A, hát a bacsót azt betiltották örökre. A, ez a bacsót az nagyon érdekes volt, mert a bocsot megfiltott meg, de a vacsofilmet mindenki nézte, mert Péter nagyon klassz pasi volt, és az mindenhova elvitte magával hóna alatt a filmet, és levetítette a tanút. Igen. A tanú ez legendar lett, igen. Köszönöm szépen, Márta, hogy rendelkezésünkre álltál. A lengyelekről szólt? Az nem a lengyelekről szólt, valóban nem. Folytatjuk a beszélgetést a hírek után? Hát ne, nem tudom, nem én nem erőszakoskodok, csak a legyelekről akarnak Igen. beszélni, akkor ne, ne ilyen felületes dolgot mondjanak, közhelyeket, hanem a Lengyelország. A, abban az időben egy nagyon komoly harcos ország volt, ami, ami nagyszerű dolgokat vitt végkező művészetbe és politikába és mindenben. Arról érdemes komolyan beszélni, és nem csak így azt mondani. Hát, hát ez is volt, az is volt. Jó. A Bástya sétány volt a, a gyula film, amit betiltottak. Az, az, az, az, A Bástya sétány az volt betiltva. Nem tudom miért, mert operetet énekelszék, de nem tetszett. És meg. már megint a magyar filmeknél tartunk. Köszönöm szépen. Na, jön a, jönnek a jön. hírek viszont hallásra. 2407 illetve 24 az Anno szándéka szerint a lengyel tájékoztatási és kulturális központtal, a lengyel intézettel foglalkozik, vagy foglalkozna, foglalkozott és foglalkozni fog az elkövetkezendő filúrában. Ben, hívjanak bennünket és meséljenek. Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Anno Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancs Miklós. Dani Lenyeli a falatot, én pedig tudok beszélni. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez a Klubrádióban az Annu Budapest, ez a lázatos narrátora, Val Lengyel témákról beszélgetünk itt a, a mai műsorban. Mészáros Márta volt a vendégünk, egy kicsit beszéltünk Novickiről, a lengyelekről, illetve beszéltünk azokról is már korábban, azokról a nyelvtanfolyamokról, amelyek a lengyel kultúráis központban zajlottak, és tízezrek tanultak meg ott lengyelül. És egy hallgató természetesen SMS-ben figyelmezett engem, hogy Robi a Vegyerben van egy farkincája gépnek, gének, tehát az vengernek kell ejteni, tehát ne hangsúlyozom azt, hogy vegér, hanem venger. Köszönöm szépen a, a figyelmeztetést. 24 073, 95 3, 24 95 Haló, jó napot kívánok! Haló! Készcsók! Haló! Jó napot kívánok, Készcsókom! A Tél Mari vagyok, az az A Tél Endréni. Kész Készcsókom! A Tél Endre újságíró felesége. De ugyanakkor én vagyok a Pista bácsi lánya. I Halló? Igen, igen, igen, igen jó, csak leesett az állam. Leesett az állam, akkor közte Jó, jó, jó, kötöm, kötöm, kötöm, de ezért tessék mesélni róla. Hát nézze, azt hiszem legalább öt műsor kellene ahhoz, hogy mindent elmeséljek, mert ugye nem tudom honnan kezdjem a kezdetektől, hogy hogy ismerkedett meg apám az én édesanyámmal, aki egy varsói tanítónő nő volt, és ugyanabban a tengerparti panzióban szálltak meg 1930. Hét végén, 38 elején, amikor az én apám varszány István, Brightonba az ottani egyetemre készült. Hát el, is ment, el is ment, és a, az én anyukám, aki hát nagyon vallásos volt, Hát egy olyan jó félkilós arany karkötőt adott Szent Antalnak, hogy az ő ungárkáját hozza vissza a jó Isten. Hát visszahozta, és itt vagyok én. És, a, és az apám uh, gyakorlatilag uh, akkor még nem tudott uh, lengyelül, több nyelven beszélt angolul, uh, oroszul, um, és, uh, tulaj, és uh, uh, amikor uh, hazajöttek Magyarország, akkor uh, sokáig más területen dolgozott, de aztán legelőször a Váci utcában volt a lengyel olvasás. Igen. Ez az 50-es években volt, és ott, ez volt az őskorszak. Igen. Itt kezdték a lengyel ö, nyelvet tanítani, az én édesanyám, mint hát egy nagyon nagy ö, lengyel honleány, ő néptáncokat tanított, ö, különböző, ö, hát ö, nagyon szerette a gyerekeket, és ezeknek tartott ilyen kórusokat, stb. stb. Tehát az apukám a varsági istván dacára annak, hogy magyar ember volt, jobban beszélt és nem is azt, hogy mondom hogy jobban, hanem helyesebben beszélt lengyelül, mint a lengyelek sokszor kiállította őket, hát persze nem csak persze. Mi, mi nyilván um. Igen. Igen, hát nagyon sok lengyel nyelvkönyvet írt, szótárokat, utazási zsebkönyveket, de aki abban az időben lengyelül tanult, az a csinál, az én édesapámnál tanult. Amit a hallgató feltett kérdést, hogy, hogy miért hallgatnak róla, vagy miért nem emlékezik meg a magyar oktatás, ugye, az ön édesapjáról kellőképpen vagy méltóan? Hát, nem tudom, volt, hát a lengyel kultúrában, ami volt az előző nagykövet, az egy nagyon helyes ember volt. És, és volt egy nagy ünnepség a lengyel kultúra, kultúrában, az már a, a Nagymező utcában volt. Én nagyon sokan összejöttek régi tanítványok, tisztelők, nagyon sok tisztelője van. Hála jó én meg az édesapámnak, és, és hát köztük van a Nanos, Nanoszki György, aki nagykövet volt, ő is a tanítványai közé sorolható, de hát tanította külügyminisztériumban, tolmácsolt, szóval, gyakorlatilag az édesapámnak az intenciói alapján én, aki balerina akartam annól lenni, három évet le is húztam a beletintézetben, de az édesapám mindig azt mondta, hogy fiam, kell a fejeddel keresd a kenyeredet, ne a lábaddal, mert a lényeg az, hogy akkor én elmentem lengyel és 25 évig voltam a magvető könyvkiadónak a szerkesztője és műfordítója. Nagyon sok szép lengyel regényt fordítottam. Aztán a magvetőből hát finoman szólva kirúgtak, és akkor alapítottam meg az önálló ingatlan közvetítő irodámat, és azóta is azt csináltam. Segítsen nekem, miért volt vonzó a lengyel nyelv a 70-es évek Magyarországán? Miért tanultak tízezrek lengyelül? Hát, Azért, mert akkor a fiatalságnak egyetlen egy útiránya volt Lengyelország, uh -huh. és mindenki autostopozott, köztük az én férjem is az acélendre. Én nem, mert én állandóan utaztam ilyen külföldön élő lengyel gyerekeknek szervezett táborokba, hat hetekre mentem különböző városokban Lengyelországban, de a többség, a magyar gyerekek, fiatalok, egyetemisták többsége, azok vonattal, biciklivel, ki tudja autostoppa, hát akkor nem volt olyan veszélyes, hogy yeah. autostoppozni, mindenki ment Lengyelországba, és imádták a lengyeleket. Hát a lengyeleket csak imádni lehet, mert bohémek, Szóval egy olyan nép, aki, aki hát nem, nem tudom, nem akarom az olaszokhoz hasonlítani, de a lengyelek azok vigadni szeretnek, mulatni szeretnek, és imádják az életet. Ez a lengyel nép. Nagyon szépen Én köszönöm, hogy ezt elmesélti nekünk. Ideig. Köszönöm szépen, hogy hívott. Minden jót! Kész csókkal, 24 vagy 24 Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Simándi Klára vagyok, Kézcsokom. én is Varsányi tanítvány vagyok, és nagyon örülök, hogy az imént hallhattam Varsányi Pista Bárcénak a lányát is. Én még a döbrentei téren a lengyel olvasóteremben kezdtem el lengyelül tanulni, és aztán úgy költöztünk át a Nagymező utcába. És, és én belőlem, és aztán tanár lett, én magyar valószakos lettem ugyan, de, de a, azért az én, én nemzetikám akinek valami köze volt a... a le, én vagyok a dár? Igen, igen, öntől hallgatom, persze. Ja, bocsánat, csak mert ugyan... Hosszan beszélhetek, szóval aki, hogy ezzel a képzavarral érjek valamennyien és István köpönyegéből bújtunk ki. Olyan zseniális nyelvtanár volt, amit, amit a, a, és olyan ösztönösen alkalmazta a modern nyelvtanításnak az eszközeit, amiről akkor még, még szakirodalom sem volt. Nagyon beszédközpontan tanított. Emlékszem, hogy a legelső alkalommal az óra vége felé megkérdezte, hogy kivállalná, hogy... 30 másodpercig folyamatosan beszél jelült. Erre egy fiatalember jelentkezett, akit Ajtoni Ápádnak hívtak, aki aztán később író és dramaturg lett, és aztán Franciaországba emigrált, és ott lett egyetemi oktató és szociáciológus, Szóval ő volt nekem ott csoportársamval, Sany István keze alatt, és ő ott valóban az első óra végén 30 másodpercig folyamatosan, értelmesen lengyelül beszélt. Csoda! Én aztán később néhány könyvet is fordítottam az Európa Könyvkiadónak, meg a Móra Kiadónak lengyelből, és ami talán érdekes lehet még, hogy ugye annak idején a barátságokat, a barátságokat nem a Facebookon kötöttük, hanem a Világifűsági című lapban kerestünk partnert. Ezt tettem én is, és a mai napig barátságban vagyok ezzel a lengyel családdal, éppen az elmúlt nyáron is náluk üdültem, és, és mindenre Varsány Istvántól kaptam a bátorítást. Tehát úgy gondolom, hogyha a lengyel kultúráról beszélünk, akkor olyan meghatározó személyisége volt Varsány István ennek, hogy nagyon örülök, hogy szótejthettem én is róla, és hogy én előttem is többen. Nagyon szépen, közöm, hogy ezt elmondta. Azért meséljen nekem, tehát a, oké, rendben a Döbrentei tíren volt az olvasóterem, de gondolom járt a Nagymező utcában is. Igen, mert aztán, aztán amikor a Nagymező utca igaziból beindult, akkor tulajdonképpen átkerültek oda a tanfolyamok is, és, és, és valóban ennek, a, ennek, egy, egy, ennek az intézmények olyan hangulata volt, amit, amit tulajdonképpen a nálunk fiatalabb nemzedékek, én is most már 70 fölött vagyok, ezt ez hasonló, eh, hasonló környezet eh, tulajdonképpen nehéz is felidézni azt úgy, hogy az, az, az érthető legyen. Ha az ember elkezdett Meg... lengyel tanulni, akkor megértette a, a, a, a lengyel, eh, hát most akkor nagyon furcsa, ez hasonlat lesz tehát a, a lengyel lelkületet, tehát amiről az imént beszélt versanny úrnak a hát... lánya. Igen, az, az, a, ezek, a, ezek a, mindig úgy gondolom, hogy a, a szólásmondások, a népű bölcsességek, a rigmusok, azok óriási azok tapasztalatot ö, ö, ö, őriznek magukban. Tehát ez, hogy, hogy, hogy, hogy, a, hogy a lengyel és a magyar két jó barát, ez, ez olyan, olyan mélyen benne volt ebben, benne volt ebben a, a, a hangulatban, és ahogy hallottuk is, hogy hogy nekünk, nekünk akkor, szóval Lengyelország valamiképpen valamiképpen nyitottabb volt, szabadabb volt. Értem. Akkor mondja meg, hogy mi volt, mi volt. a 80-as évek elején, amikor sik volt a lengyeleket nem szeretni. Amikor azt mondták, amikor lengyel piacok voltak, amikor beszóltak, hogy, hogy ugye még az állami médiumok is arról szóltak, hogy a lengyelek nem dolgoznak, a magyaroknak kell eltartaniuk őket, és ment ez a sok ostoba majomság. Én erről nem tudok. nem nem nem nem nem nem legalábbis nem tudok nem nem a nem nem nem nem Azt nem hogy ez nem ebből nem nem nem nem nem nem nem nem szépen, hogy elmesélte ezt. Én is köszönöm, hogy elmondhattam. Sokan, és viszont köszönöm viszont elküldöm a linket a lengyel barátaimnak, hogy jó, Mindenki ha. hallgassa meg viszont hallásra. Köszönöm, köszönöm szépen én És jó is, hogy mondja a hallgató a linket. Az annóbudapest.hu oldalon meghallgatható az összes adás, Daniának köszönhetően. És van és egy Facebook oldala is egyébként az Annó Budapestnek. Ott is követhető a műsor, és lehet kommentálni, és a műsorvezetőt lehülyézni. Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, én vagyok. Igen. Lasta Gágnás vagyok. Én is a Pista bácsihoz jártam lengyel tanfolyam, hm. nagyon régen 1967-től úgy a 70-es évek közepéig, hát már szinte mindent elmondtak Pistabácsról, hogy micsoda nagyszerű pedagógus volt, rajongtunk érte, és úgy jártunk oda, mintha valami klub eseményre mentünk volna. Barátságok még felelmek is szövődtek, nagyszerű volt. Ugyanakkor azért szigorú is volt, mindig adott házi feladatot. Az volt a szavajárása, hogy hát ráértek, most jön a henye szombat, a henye vasárnap, <gül> akkor majd megcsináljátok a leckét? De hát haladtunk is rendesen. Amit az előző hölgy mondott, tényleg például közmondásokat fordítatott, nem uh -huh. szó szerint, hanem értelem szerint. Értem. Ugye ez, ez egy nagyon jó találós kérdés volt, hogy ennek és ennek a lengyel közmondásnak szellemiségében mi a ma magyar megfelelője. De még egy másik dolgot is mesélnék, hogy 1968-ban itt volt a Varsói Nemzeti Színház, uh -huh. és egy nagyon jó darabot adtak elő bibliai témáról, másik nap pedig ők nézték meg nálunk a Mózes előadását, amelynek Sinkovics imre játszotta a főszerepét. Azt hiszem, mind a két előadást a Pistabácsi tolmácsolta, már tolmácsolta. De aztán a lengyel főszereplő szeretett volna találkozni Sinkovics Imrével, és Pistabácsi engem kért meg, hogy ezen a mondjuk randevún én menjek el velük uh -huh. sétáljak és próbáljak tolmácsolni. Hát elég jól ment nekem akkor, és szívesen részt vettem ezen a találkozón. Nagyon kellemes élmény volt, hogy Sinkovics művészúrral és ebben a volt egy nevű lengyel színésztel sétálgathattam is. Hát mondjuk úgy, hogy Művészetről beszélgettek? Ha... Kérem? Művészetről beszélgettek? Színházról? Világról? arról is beszélgettek, és aztán a Sinkovics művész úr elvitt minket a Plejdel János nevű festőhöz. Uh -huh. Neki jó barátja volt. Ő lerajzolt ennek a lengyel színésznek a kezeit. És a művészetről beszélgettek, igen. Értem. köszönöm Nagyon... Nagyszerű élmény uh -huh. volt Vistabácsihoz járni, és nagyon örülök, hogy ez most szóba került. Az összes előző telefonálóval maximálisan egyetértek. Milyen jó látja, jött egy kedves hallgató, bedobott egy nevet, és mindenki pontosan tudja, hogy miről beszélünk, és úgy van, hogy, úgy hogy van. a lengyel kútra hozzáköthető. Köszönöm Igen. szépen! Én is köszönöm. Kész sokan viszont 2407953, de 2406953, a kedves hallgatónak lassan minden kérdésére választodunk. Hallói napot! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Üzes Gábor vagyok. Miklós vagyok. Üdvözlöm! Miklós, először is nagyon nehéz megszólalni uh, a célmari és Mészáros Márta után, meg át a többi hallgatgatgatás után is. Uh, ugye a lengyel kultúra története az, az, az, az, hogy két lengyel vonatkozású intézményt, Vontak össze és bővítettek természetesen funkciójában ki. Uh -huh. Az egyikről már esett szó, az az olvasóterem, kör. Uh -huh. de volt a Rákócint, uh, azt hiszem 54-es szám alatt, azt hiszem a népszava székház lehetett, egy uh, Varsó-Budapest bort. Uh -huh. Én annak idején, mint uh, uh, pajkos középiskolás, odajártam Lengyel cigért, Kubové, Kubovel nem így Na, ez a bolt is aztán beköltözött a Nagymező utcai intézménybe, annak is a, a népköztársaságban, nem, nem mit mondok, András. András, igen. igen. Szóval, hát, Jó. Ja, persze, persze, persze. Magában az intézményben, tehát magában a lengyel kultúrában, egyszer meg korábban beszélgetünk, mondtam, hogy egy dolgoztam. Igen. Népgazdasági osztályon, és először akkor jártam, amikor a Balog Marival forgattunk egy filmet, ma már kimondhatom a cég nevét Polena, és kozmetikai cikkeket gyártó cég, ma már nem létezik, és annak a kiállításáról csináltunk egy pár feles mozit, és akkor kaptunk mindannyian, akik ott voltunk a stábbal, egy-egy lengyel kozmetikai csomagot, amivel a fiúk nem igen tudtak mit kezdeni életein, Csajozni tudtak vele? Adtam, igen, Feleségemnek adtam, és akkor a volt nagy divat, a Bicsmóze körni. Nem tudom erre. Nem, nem tudom. Nem. -e nem. Ez egy nagyon finom kis jó illatú körni mm -hmm. volt, és utána már csak azt lehetett volna, utána elkezdtem kiállni nagyon oroszlábba és azt lehetett volt. Értem? Ugyanígy, ugyanígy a lengyel kultúrában volt, az, ahogy említette is, az a bolt, én a 80-as évek elején kinéltem Varsóban, és megszereztem egy bizonyos szintig egy nyelvtudást, és hogy azt karbantartsa, hogy én elmentem havonta, két havonta, egy-egy zsítsi, -e Varsavi hogy gyakoroljak. Ez, ez, ez tényleg egy, egy komoly uh -huh. komplex élmény. Utána még nagyon-nagyon sokszor az, miután Varsói, tehát az vonatkozásai voltak a munkának, rendeztünk ott kiállításokat, ahol e, sikerült szolmácsolni, és mostanában télesztünk a folyánkot a Értem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte Ennyi. ezt. Ennyi még egyet, ha megjelkezi, a Polak-Venget Valparatánké van egy másik fordítása, nem az, amit ön mondott. Nem a kupát, egy hanem? Barát, együtt harcol, s igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, hogy ezzel kiegészítette. Minden jót, Viszont Jó társágban gyorsan repül az idő. Egy utolsó hallgató. Halló, napot kívánok! Jó napot kívánok! Én Papi Józsefné vagyok, és abban az időben, amikor a 1980. augusztusában, amikor a szolidaritás alakult, Igen. akkor én éppen diákokkal, a mostani Óbudai Egyetem elődjénél voltam a gyunktus, és diákokkal voltam kint Lengyelországban és mi semmiről nem tudtunk, a lányok is egész nap jártuk az utcákat, és az úgy föltünk danzokban, hogy túl sokan vannak, túl sok ember van az utcán, túl sok rendőr van az utcán, csoportok vannak, de, de semmilyen tülekedés, verekedés, vagy semmi ilyesmi nem volt. És meg mondják nekem a diákok, a hallgatók, hogy tanárnő, vajon mi lehet ez? Ó, mondom, lányok biztosan közúti ellenőrzés van, minden autót megállítanak, embereket is úgy találomra igazoltatak, átmondom, úgy látszik, közúti ellenőrzés van. Aztán este mentek a lányok a diszkóba, én ugye nem mentem velük, mert engem a ricsaj, meg a fény, minden nagyon zavart, de amikor jöttek meg a, a diszkóból éjfélkor, én mondtam, hogy ha megjönnek, akkor szóljanak be a szobámba, és mondják, hogy jaj, tanárnő, nem ám, nem, közúti ellenőrzés van, hanem most alakul a szolidaritás, nagy sztrájkok vannak a hajógyárban, fú, fel van az egész város bojdulva, de érdekes, hogy mi ott, ahol az egyetemi rész volt, mert mi ott voltunk kollégiumban elszállásolva, mi ebből akkor ott nem éreztünk semmit. És hogyha még lehet egy mondatot Hogyne? mondani, a, a lengyeleknek a viszonylagos, tényleg egy nagyvonalúak, jó szándékúak, olyan körülbelül 83-84-ben, amikor jegyrendszer volt náluk, akkor volt egy nemzetközi konferencia, főleg ilyen keleti egyetemekről, főiskolákról voltunk ott, és megvendégeltek minket a lengyelek, és utólag derült ki, hogy mindenki a saját családjának a vajjegyét, meg a kenyérjegyét, meg a nem egyét, ezeket áldozta fel ahhoz, hogy minket meg tudjanak vendégelni barátságból. Szóval ennyi, ennyi élményem van a lengyelekkel kapcsolatosan. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmesélte. Köszönöm szépen, viszont sokan, hallásra. Viszont hallásra lejárt az időnk, és megint nagyon sok telefonáló nem került adásba. Intézkedni kellene, hogy, hogy legyen hosszabb a műsor, vagy majd gyere, beszélek, bolgár Györgyel, hogy esetleg adjon át még egy fél órát nekem, ha van rá egy kis lehetőség, mert hogy ő következik most a megbeszéljükkel, tehát bolgár Györgya. A nagyszínpadon Árva Brigitta volt a szerkesztő, Mária kapotta a telefonokat, Kemény Dániel kereste a zenéket és nyomogatta a gombokat, én Pankson Ted Miklós voltam, egy hét múlva ismét lesz annul Budapest. Köszönöm szépen, figyelmüket, és aki valaki esetleg nem értette azt, hogy Mészáros Mártával miért úgy beszélünk, ahogy e, tehát valamikor dolgoztam bele, és innentől a tegeződés, meg a nénizés, de vissza az egész. B hallás